Velkommen til DJ Breds program. Øh, normalt plejer jeg at lave det her program, du lytter til nu. DJ Breds program sammen med min medvært Mixis. Men øh, der var ingen af de to Mixis, der havde mulighed for at, øh, for at komme her og hjælpe med at lave DJ Breds program, som sender om torsdagen fra 7 til 9 på P6 Beat. Og da jeg spurgte dem, hvad, hvad fanden sker i Mexis, så, be, så stod jeg og begyndte at fortælle, fortælle øhm, nogle historier om en eller anden mand, der havde hængt hæng på, på et bræt engang. Altså, og så spurgte jeg hvem, hvem, hvem hang på det? Hvem, hvem er det Hvorfor skal I noget? Hvorfor kan I ikke lave radio om torsdagen, som I plejer sammen med mig? Hvad har det her at gøre med, en eller anden har hængt på et pind eller et bræt? Det, det er jo noget, hvad er det for noget? snak, altså så det var mange tusinde år siden den der person havde hængt på bræt og det var bare, at jeg, jeg forstod det aldrig. jeg forstod det ikke så jeg, jeg sidder her alene, velkommen til uh, DJ Breds program mit navn er DJ Bred og i dag øhm, i dag handler programmet om uh, myter ja, spændende vi skal snakke meget mere om, men først skal vi lige en tur til de nere bizarre. Og på Dulce Nefs. Her kommer hun med Formanus. Så kan jeg ikke mere at snakke om det med at leve på bradet. Folk kan her få alt altså. Igennem. Hvem kan det være? Velkommen til DJ Bød's program. Goddag, det? Det, det er Ida Katinka Fridand Pedersen. Hej, Ida Katinka Fridand Pedersen. Velkommen <laughs> til uh, DJ Bød's program. Tak. Øhm, ja, ja. Hvad, hvad fik dig til at ringe ind uh, til programmet? Jamen, det er jo fordi, at, uh, jeg hørte, det handlede om myter i dag. Mm. Og så uh, har jeg jo mødvæsen, som hedder en helikopter. ja. Som jeg synes er meget vigtigt at fortælle alle mennesker om, eller i hvert fald så mange som muligt. Nu har du i hvert fald muligheden for at fortælle alle dem, der lytter <laughs> til p om en helikopter. Ja, men altså, øhm, jeg mødte den første gang selv ude i hareskoven, jeg var på camping. Mm. <coughs> og så skulle jeg ligesom beslutte, hvor jeg skulle stille mit telt op, og så trådte jeg ligesom ind i sådan en kreds af træer, som man nogle gange kan finde. Og så, så fik jeg bare en fornemmelse af, at det her det er et særligt sted, et, et heldigt sted, eller der, der er andre kræfter på spil. Og min intuition sagde mig ligesom, at jeg skulle nok ikke så mit telt op der. Men øh, jeg gjorde det alligevel. Øhm, og så midt om natten, så kommer, når man har ligesom forbudt sig på det, skovens love, så midt om natten, så kommer helikoptien. Ja. Og den kan ligesom imitere helt vildt mange forskellige dyrelyde, og så hop kravler den sådan hen over teltet og ned under teltet og sådan piller ved lydlåsen og laver alle mulige lyde og driver ind fuldstændig, dit, fuldstændig til vanvid. Hvor stor er sådan en helikopter? Har du nogen fornemmelse af det? Øh, den er en halv meter cirka, øh, og så er den sådan meget bamseagtigt. Den har to hønsefødder, men resten af kroppen er sådan hvid og bamse-agtig. Og så har den sådan et lille glad ansigt. Og så på toppen har den sådan noget strut i farver og sådan klokker sådan lidt naragtigt. Hvad er dens intention? Jamen, den er en form for beskytter af de her steder. Jeg, jeg kan ikke forklare, hvad det er. Man kan bare mærke, når man er et sted. Det er ikke meningen, man skal være der eller forstyrre beskytter helikopteren beskytte. Beskyttede den dig, eller beskyttede den stedet? Den beskyttede stedet. Okay. Men jeg kan sige, at den er ikke, altså, den er ikke farlig som sådan. Man får bare ikke noget søvn. <laughs> okay. Så det er ligesom en myg, der ikke er en malaria-myg, på en måde. Ja. Har du nogensinde fortalt nogen om helikopteren, som ikke troede på, på, på din historie? Øh, de har ikke sagt direkte til mig, at de ikke troede på det. De har sådan grint lidt, er en øh, men jeg har aldrig. Men uh, jeg ved ikke. Jeg er også god til at fortælle nogle gange, så folk tror på det. Det er sådan lidt halvt om halv. Jeg tror, der er en del af dem, der tror på det, og den anden del, som ligesom... nej, det er bare noget fis. Men inderst når de kommer hjem om aftenen, så tænker de lige over det. Ja. Det er jo også lidt det svært jeg... at vide, egentlig, hvad er der hvad er... Der... Hvad man skal tro på, og hvad man ikke skal tro på. Synes jeg. Ja. Men jeg er nu ret overbevist i hvert fald. Er der nogen ting, som du ikke har besluttet dig for endnu, om du er overbevist om? Er der nogle andre former for fortælling, eller ligesom, hvor, hvor du er værd at tygge dem igennem for at finde ud af, om de er sande eller falske? Mm. Det skal jeg, det, det, jeg har ikke noget lige på læben. Det, ah, det skal okay. jeg tænke over. Men programmet er også det. kun lige gået i gang, og vi snakker om <laughs> myter fra nu af og ind til klokken ja, de næste to timer. Ja. Så er du velkommen til at ringe ind igen, hvis der er lige noget andet. Jeg skal lige tyk på det. Jeg sidder i bilen med min familie. Det kan være, at de også vil tykke på det. Hvor er I på vej hen? Vi skal. Vi er, Vi kører på vej til Præstø i Snivær. Vi skal ned lige have en kviktest. I skal ned og have en kviktest? <laughs> ja. Hvorfor skal I det? Jamen, det er fordi, vi skal holde jul med nogen og Nå, sådan noget, ja. og så. Okay, så det, var det var faktisk. Det var, det, øh, det var noget af det, som mixes faktisk skulle, tror jeg. Det var lidt af noget af det samme. Ja. Øh, altså dem, der plejer at være min medvært. Men øh, Ida Katinka Fridand Pedersen, du er velkommen til at ringe ind med supplerende oplysninger om myter eller om melikopterien, ja. øh, hvis det falder dig Tak. Tak for det. Vi lytter her på bilen. Store øh, hilsner til hele bilfamilien og velkommen alle sammen til øh, DJ Breds program, øh, som i dag handler om øh, myter. Og hvorfor handler det om myter, DJ de Brøde? Hvad mener du overhovedet med myter? Jamen, øhm, det kan jeg godt lige forklare. Nemlig, jeg, øhm, jeg læste en bog sidste år, som, som kvalificerede nogle spørgsmål, jeg havde gået og stillet mig selv i lang tid. Og jeg, jeg kunne følge blev forvirret på et højere niveau af at læse bogen. Og det var en bog, der, måske, der er sikkert mange, der kender den. Det er ikke en, Det er bogen Sapiens som udkom i 2014 og er skrevet af en israelsk historiker, der hedder Yuval Harari. Og den handler om menneskeartens historie. Og den handler i særdeleshed om, hvordan homo sapiens, altså den art, som jeg vil tillade mig at antage, at du, kære lytter, tilhører, minder du er en helikopter eller en hunden eller sådan noget. Det, den handler om, at der har eksisteret mange forskellige typer øh, Homo, altså mange forskellige menneskearter gennem historien. Der i hvert fald eksisteret fem andre. En af dem er neandertalerne. Og så handler den om, hvordan Homo sapiens, nemlig vores art, er endt med at være den dominerende art blandt dyr og ja, den dominerende menneskeart. Og at bogens forklaring på det er, at Homo sapiens har en særlig evne til at forestille sig noget, der ikke eksisterer. Det lyder jo ikke specielt effektivt, men det er det faktisk, fordi øhm, bogens tese er, at, øhm, at øh, vores evne til at, at, at skabe myter, gør, at homo sapiens kan strukturere et meget effektivt samarbejde. Og her vil et eksempel eksempel være, at hvis man kan få folk til at gå rundt og fortælle sig selv, at de er danskere, for eksempel. Så er der alle mulige mennesker, der overhovedet ikke kender hinanden, og som muligvis ikke har noget som helst til fælles, som pludselig er friske på at stå last og bræst med hinanden, og rejse til den anden ende af jorden og skyde med gevæger. Et andet eksempel, som bogen anvender, er bil bilvirksomheden Peugeot, som har 200.000 ansatte på verdensplan. Hvad gør, at de mennesker i Peugeot-koncernen, som i en stor global virksomhed, kan samarbejde med hinanden? Det er blandt andet det, at de indgår i den fiktion, at bilfirmaet Peugeot findes. Og så indgår de i den fiktion, at når de er færdige med at arbejde for Peugeot en eller anden dag, så de får nogle penge hver måned. Og pengene er også i sig selv en eller anden fiktion, der eksisterer, fordi, fordi vi tror på det. Altså... Og på den måde er Homo sapiens særlige egenskab, der gør, at vi har tværet øh, alle de andre typer mennesker, og snart alle dyrene, og snart vores egen planet, det er, at vi kan forestille os noget, der ikke eksisterer. Og det, vi forestiller os en virksomhed, et land, penge, det gør, at vi kan samarbejde uden at kende hinanden, og vi kan fucking øh, smadre dem alle sammen, hvis vi... Øh, ja, det er faktisk noget, vi er mega gode til. Og... Og jeg valgte at tage det emne op af hatten her i dag, fordi at i øh, december, der er nogle der er ekstra lag af myter i gang. Altså, øh, og det er noget det, jeg synes er lidt, øh, er lidt hårdt ved, ved december. Altså, der er endnu et lag på, på mytelavkagen. Man øh, skal mødes øh, og snakke om... Øh, en eller anden, der er hængt på et bræt og synge nogle sange om det og sådan noget. Og det er bare, ja... DJ Brothers program handler i dag om myter. Hvis du nogensinde har prøvet at lave noget om i din families julearrangement, så har du været op imod myternes kraft. Vi ja, er midt i årets største mytefestival, og resten af året er der sgu masser af andre myter. Der ligesom, findes jo faktisk ikke rigtigt andet end... Jeg, jeg vil lige korrigere mig selv, fordi mennesket har evnen til at forestille sig noget, der ikke eksisterer. Men i og med, at vi forestiller os, at det eksisterer, så begynder det at eksistere. Uh. Det er svært at sige, at penge eksisterer. Man kan købe biler og huse og rumfærger for dem, så må det jo på en eller anden måde eksistere. ओम Jeg handler der noget, du kan bruge, kære lytter. Så handler dit ja, program i aften om myter. Og øhm, ja, det er muligvis totalt indlysende, det jeg de har sagt om myter i så fald. Undskyld, hvis jeg har talt ned til din øh, til dit antropologiske skarpsyn. For mig var det øh, faktisk livsomstyrtende information, og det er derfor, jeg synes, programmet skulle handle om myter. Også fordi jeg selv synes, julen er en, en, en træls mytelavkage. Så øh, det, jeg, øh, det, jeg gerne vil spørge om, er, øh, hvilke myter kunne du godt tænke dig at lave om? Altså, nu er vi bare her i den her en lille øh, fantastiske sandkasse, som er DJ Breds program. Alt kan lade sig gøre. I hvert fald i to timer, ikke? Hvilke myter kunne du godt tænke dig at lave om? Det kunne være nogle julemyter. godt tænkte dig måske... Øh spise noget andet juleaften. Du kan også prøve at reprogrammere nogle af de helt store myter, såsom pengemyten, eller der er fuldstændig frit slag på alle mytehylder lige nu. Og hvis du har lyst til at deltage i en samtale om øh, myter, og du har lyst til at være med til at reprogrammere nogle af julens myter, eller nogle af resten af årets myter, så ring til mig på 42 66 80 29, som Ida kan tænke fridansk sådan tror jeg hun hed lige, og hun havde mødt en helikopter ude i Haresgården. Jamen der kan du se, og det er faktisk for mig til at tænke på, at der er en solside ved den her store medalje. Nu har jeg siddet og mukket over, at det, var, at det, var, at det har været kritisk over for de her myter, men der har været rigtig lang tid, hvor jeg ikke kunne forstå, hvorfor jeg selv og så mange af de mennesker, jeg kendte, hele tiden dragede sig imod det her elendige job, som er jobbet som kunstner, hvor man tænker sådan, hvorfor vil nogen have det job? Det virker fuldstændig håbløst. Du kan aldrig... Du har altså, du ikke garanteret nogen form for indtjening, og du kommer bare til sidde i en eller anden kælder og skrive ansøgninger ud i ingenting resten af dit liv, og nogle gange eller lige noget hvidvin på en eller anden white cube-ark. Det er håbløst. Men jeg forstod det på den måde. Jeg blev glad, da jeg læste den her bog af Sapiens, af Yuval Noah Harari, fordi jeg forstod endelig, at... når men det er jo derfor, jeg drages imod det her forpestede værv som en eller anden form for kunstnerisk, Det er fordi, at jeg, jeg vil gerne være med til at lave nogle myter. Jeg ved godt, at jeg kommer ikke til at lave nogle myter, der kan hamle en skid op med myten om ham der med brædderne, eller, øhm, eller pengemyten. Eller, eller det, det, det, det ved jeg godt, men, men jeg vil bare gerne være med til at lave nogle myter. Altså. Og det er det, man gør som kunstner. Man laver nogle ditte små myter, og nogle af dem er fine. Man deltager lidt, ikke? Altså, i stedet for bare at være modtager, af noget, der blev skabt lang tid før, man tænkt på det, ikke? Oh, det er nemt at forstå. Telefonnummeret til myteprogrammet er 42 66 80 29. til at reprogrammere julens myter, jamen så ring eller skriv til mig på 42 36 80 29. Dulsneps igen med nummeret Kennedy. Du Dulsneps fra Guinea Bissau, som også åbnede denne udsendelse i det Program, program, program, som handler om myter. Hvilke er julens myter? kunne du godt tænke dig at reprogrammere? Noget handlede i stedet for at danse i mjuletræet. Breakdance. 42, 36, 80, 29. Hvor skuffede ansigt. Jeg glæder mig til, at det skulle være, som du plejede your soul. Program, Hvem er det? Hej, DJ Brede. Jeg hedder Anders. Hej, Anders. Hvad så? Hvad fik du til at ringe ind til DJ Bredes program? Det var, det var den her mulighed for at prøve at reprogrammere den her... alt myte, vi er placeret midt i lige nu. Ja. Hvilken Er det en uh, julemyte, du tænker på, eller er det... Uh, jo, er det jo, ja. Der, der er Det har du ah, det er julemyten. Ja. Um, jeg har sådan en rigtig dårlig telefon, så jeg er lidt... musik er meget høj hos mig. Kan... Er det noget, vi kan arbejde med? Ja, prøv lige at skrue lidt ned. Sådan der. Fedt, mand. Anders, hvad er det for en ø, julemyte, du gerne vil ø, lave om på? Jamen, det er, den, det er den komplette julemyte. Det er den samlede pakke. Okay. Og det, det kan gøres relativt simpelt, tror jeg. Ja. Ved at bare sætte et H en jul. Ja. Så det er et jul. Så, så, så du kan du det... komme med nogle eksempler på, hvad det så gør mm. eller ender med? Jamen, så kunne, vi, så kunne de, der har behov for at, at holde fast i den her Jesusbarns øh, historie, de kunne få lov at gøre det. Og de kunne stadig bruge altså, lyden, hjul og andre, som måske har brug for noget, der er lidt mere sådan, øh, virkelighedsnært. Og noget, vi faktisk kan se med vores egne øjne, vi kan, vi kan kigge på det som et hjul, der drejer, altså årets gang. Og det kan vi jo sådan se, ved at bare gå ud og kigge ud af vinduet med de korte dage. Ikke? Mm. Øhm, jeg tror da også, at det oprindeligt, sådan en øh, med stadig med Y-U-L-E, var lå omkring den 20. eller 21. eller sådan noget, mm. så vidt jeg er informeret. Og det passer jo godt med det årets korteste dag. Okay. Men hvad så, jeg tror, jeg... Hvis, hvis, hvis, familien, hvis der så er en familie, hvor halvdelen af dem, de er på jul med H, og den anden halvdel, de er på jul øh, uden H, ikke? Og de jo. skal danse som juletræet. Ja. Jeg, jeg synes, at det er, det er en nem måde at, at uh, indflætte uh, alternative fortolkningsmåder, fordi vi kan, vi kan bare sige jul. Vi lyder er den samme. Uh, så kan man stille og roligt med årene og generationerne påvirke de der traditioner, der måtte være. Så kan det være, at der en dag står et jule, altså et jul, et rundt hjul, mm. et eller andet sted i stuen, et sådan et gammelt øh, træhjul eller sådan noget fra en æselkære eller noget, ikke? Mm. Og så kan man sådan, øh, begynde at påvirke det lidt som, som lavet, lavet sin, faktisk lavet modtræk, som mange af de store religioner har gjort gennem tiden sådan taget histerpist for at indvende sig hos de oprindelige folk, der engang har været på et specifikt sted. Ikke? Mm. Så kan man lave faktisk den modsatte en Stille og rolig liste, øh, hvad kan man sige, øh, effekter ind og traditioner ind, som peger mere i retning af, at man skal måske øh, forholde sig til årets gang eller øh, himmellævernes øh, bevægelse henover. Øh, det er strale. Det er faktisk lidt ja, samme teknik, man bruger, når man stjæler gin eller vodka... fra sine forældres barskab, og så putter lidt vand i, i stedet for. Der går et stykke tid, før det begynder at virke sådan lidt... Oh, hvad var det her nu? Den er ikke så god nu, den Ja. Det er sådan en slags homeopatisk optøning via ordspil. Det synes jeg er meget, det er meget diplomatisk, Anders. Jamen, jeg, jeg tror, det den, den, det, hvis det skal lykkes, det her jul med H. Mm. Så, så, så det er små skridt, altså, jeg tror også, der gik lidt tid før, at man fik øh, øh, sådan de oprindelige folk rundt omkring i Norden, for eksempel, eller alle mulige andre steder, hvor øh, kristendommen har fundet, øh, taget, taget sin plads, øh, at, at det har været små skridt, eller, eller selvfølgelig et svært slag. Det, det kan også være, at det sådan, man skal gøre det, men det er lidt drabeligt, måske, midt i, midt i øh, stuen over hvad man nu spiser tofu, eller uh, andet. Yeah, ja, som so, en små skridt, ja. Det tror jeg kunne være en vej til at, til at lave noget, som, som er tættere på noget, der måske kan, sådan, kan holde i den verden, vi står i lige nu, hvis jeg. eller Hvad hva tænker ude? du på? Uh... Nå, jeg har bare sådan en idé om, at den her... Øhm, de her, øh, f.eks. kristendommen og... At det, at vi har fjernet os fra, hvor, fra noget af det tilhørsforhold, der har ligget i nogle af de øh, trosretninger, som har en større grad af animisme eller naturkontakt, øh, at det um, har været med til at føre os, det hen, hvor vi står nu på, på afgrundsrængen i nogle sammenhænge i hvert fald af, mm. af den side, vi er i. Øh, så der kunne jeg da personligt godt tænke mig, at vi kunne ære... Øh, lad os sige årets gang mere, øh, have nogle traditioner for det, mm. for eksempel. I stedet for at de er bundet op på, lad os sige, påsken, som også har noget med Jesus at gøre, eller kristendommen i hvert fald, og jul, og helligtryk konger, og hvad der ellers er er i dag. Og så er der noget, hvor vi brænder en heks og sådan noget, ikke? Altså, det er jo nogle besynderlige ting, i virkeligheden. Det, det lyser lidt noget andet, der er lidt af problemet med nogle af myterne er, at myterne er stærkere en Altså, myterne er mere virkelige for os, end, end de ting, der egentlig er virkelige. Altså, det er lidt som om, at ja. man tror, man kan snyde uh, loven om termodynamik ved at blive ved med at producere CO2, fordi... Altså, hvem, hvem skal stoppe pengespillet, ligesom? Så pengemyten, vi, vi skabte den for sådan at strukturere et struktureret samarbejde, men nu er det bare den myte, der... Altså, det startede med, at vi strukturerede den, men nu strukturerer den også. Men den har ikke rigtig noget at gøre med den atmosfære, vi lever i. Og det kommer nok til at øh, ja, øh, have en meget høj pris. Man kunne godt lave sådan en... Man, man, det, der, er, der er det der begreb, som handler om follow the money. Altså hvis man står over for et eller andet... Øh, en eller anden... Øh, problematik eller noget, så kan man sige, hvor kommer pengene fra? Så det kender du sikkert godt, det her. Holder mm. the money, ikke? Ja. Det kunne man jo nok, den kunne man jo nok godt lægge ned over julen også, og så finde ud af, hvem er det egentlig, der reelt set har en interesse i, at tingene kører på den måde, som de kører på nu. Mm. Øh, fordi den kunne jo... Altså, det at se sin familie og være sammen over nogle dage og, og, og, og lægge væk på næste kærlighed, eller i hvert fald medfølelse, kunne man også bruge det over, ikke? Det, det, der er jo intet, det er jo fantastisk. Det, kan, det der er der intet i vejen for, men, men at skulle købe øh, flæskesteg til 5 kroner, kilo eller halv kilo, eller hvor meget det er nu, de har skåret det ned til. Øh, det, er jo, det er jo ret interessant i forhold til, synes jeg, Det er ret sigende for, øh, hvem der må have interesse i, at tingene er, som de er. Ja. Øh... Og med at få lang ud af sporet er. Ja, det, ja, ja, altså, jeg, jeg, jeg er med på din... Øh, jeg, jeg tror, vi prøver at blive på et lidt mere overordnet mytespor her i dag okay. i Jeg forstår okay. godt din tankegang, men jeg havde skruet et andet hoved på, da jeg trådte ind i radiostudiet i dag. Helt klart. Øh, jeg, ja, jeg blev på, bare har... grebet af stemningen. Ja, øh, men det er meningen her i de bredsprogram. program. Jeg håber, der er andre, der bliver grebet af stemningen. Du skal have... mm. Tak for, du ringede ind, øh, Anders. Tak for det, du Og Så vi ønsker jeg en god øh, en god øh, juletid med øh, med h. H, h. hvad fanden? Jule. Jeg. Ja. Tak. Vi juler derude Det gør vi. Pas godt Hej. på dig selv. Hej. Ani need a bibo, on one at the bar. Fålen, hvis du vil være med til at reprogrammere nogle af julens myter, så ring til mig på 42 66 80 29. Vores seneste lytter har ringet ind. Anders nævnte naturen. Jeg tror, en af grundene til, at folk er så glade for naturen, er, at det er uanset hvor meget man går og tænker over myter til daglig, så er det dejligt at være ude i naturen, hvor det hele ikke er så viklet ind i fiktionen. Altså. Ibi gawari do garani aniche biwo la bulonala. Ibi aniche biwo la bulonala. Ibi gawari do dalona, aniche mweri biwo ekwale sante neli la bulonala. som i næmos. Hvis du skal noget i morgen, som, hvor du bare tænker, at glæder mig til det. Der er ikke noget, jeg har lyst til at lave om, DJ-bredet. Hold op med at snakke om alle de skide myter. Så er du også meget velkommen til at ringe ind på 42 66 29 Hvis det passer dig godt, altså, så hører vi også gerne fra dig. Men øh, hvad med musikken, DJ-bredet? Hvordan passer det ind i hele det her mytespil? Øh, jamen, øh, det, musik er også en eller anden form for myte. og Nogle gange så går det godt, og nogle gange virker det nemt at etablere et helt parallelt univers. Og andre gange er der øh, øh, yngre kunstnere, der der, der lige har startet det her musikalske mytegame og de prøver at lave noget, de øver sig og så videre. Og jeg har et bånd her. Et kassettebånd som ikke øh, som min ven Martin har fundet på loppemarkedet, og der står ikke øh, kunstneren har været for ydmyg til at skrive sit navn på selve båndet. Øhm, men der er en, en øh, omslaget af hvidt papir, og så er der en, der står... Øh, så er der sådan en, en lidt ubehjælpsom øh, øh, tuschtegning af en, der sidder med hænderne i hovedet. Med hæ hænderne, hviler hænderne, sit hoved i hænderne. Og så står der en eller anden Lenin-agtig type, og breder armene ud bagved, og så er der en ørn bagved. Så ja, nu skal vi lige se en, en aspirerende musikalsk mylde her fra en ukendt kunstner. Det er nummeret Dagen på. Lad os give det en chance, der er scenen en, øh, et bud på en musikalsk myte. Sådan lidt under construction. Vi tager det med. og flytter til en tidligere program. Dagen er på. Et bagholdelse hulter til bulder i ikke fuldt. Stændt i er nu. Nu er det skidt. Det er virkelig forbi. Jeg kiggede mit i går Og prøvede at forindre Et for dybe sår. Du sagde, du er min ven. Men jeg er slet ikke forelsket. Det er trist Men prøv at forstå Jo, mange tak skal gøre, hvad der med jeg kan I el, Uden vold på sig selv Er gået i stå Har egentlig aldrig forstået Det at forstå Du lagde hånden på panden Og viskede i mit dø Og de ord jeg ikke ville høre Du elsker en anden Skid i mit døde De ord jeg ikke ville høre Du elsker en anden Sådan lyder det, når man øh, udgiver et fucking bånd, og man er for ydmyg til at skrive øh, sit navn på båndet. Det var, øh, der står på eneste, der står på båndet her, måske kan du hjælpe, der står der, der er en, der har skrevet i hjørnet af båndet. Det er bånd nummer, nummer... 17. Der er fire numre på, de er alt sammen spændende. Øhm, nej, jeg kom lige til at tænke på noget andet, der er jo faktisk et sted, en, en arena for noget myte, diskussion, som er meget aktuel for tiden, som er Kønspørgsmålet, ikke? Altså, er du ja, en mand eller en kvinde, eller kan man være noget midt imellem? Og, og det er sådan et eksempel på, at, at når der så er nogen, der ryster myterne lidt og siger sådan, nej, jeg var det her, men jeg føler mig mere som det her, eller jeg er midt imellem, og så, det, så viser det meget tydeligt, at, at når, når der ikke er tjek på myterne, altså når, når nogle af myterne bliver drevet i tvivl, så er der nogen, der... Så, så, så kan folk både blive meget defensive og meget aggressive samtidig og, og, og uden at vil, øh, ja, ja altså, det er bare for at vise at det, det er enormt følsomt stof med de her myter, hvis man øh, hvis man begynder at pille ved dem så, så kan folk altså blive, godt finde på at blive tosset så der er en, der er en grund til det jeg er der, men øh, lad os prøve at lave dem om alligevel, her kommer Poul Køller ja, det Aldrig flere vinter, som med frost hver os Dengang da jeg var mindre, der var der sneværd til. Hvis der er en myte du har lyst til at lave om, så ring til os på 42, 66, 80, 29. Og regnværd tjekker og ud. Hvis bare det er det sneværd. Så så det meget pænere ud Kan det aldrig i vinter Sådan med frostvær og sne Dengang da jeg var mindre Der var der snevær til Og hvis der endelig kommer Lidt sne Så skal det straks af vejen Med fejermaskiner og salt Kan det aldrig blive vinter Sådan med frost, vejr og sne Dengang da jeg var mindre Da var der stedvær til Min kælk den står Som skøjterne og skiene Som jeg fik til forrige jul at det altid blive vinter Som med frost og sne Den gang, da jeg var mindre der var der snevær til Ja, det skulle sne som meget Som trafik And geeky store, A school. Ligesom dengang, da jeg var mindre For der var der slevet af med sangen Kan det aldrig blive øh, vinter igen? Okay, men øh, jeg er helt vild med den her sang Bissau, Jeg kommer over med Dulce Neves. nummer Jeg kommer over med den tredje nummer altså. så de laver et program på P6. Lav en ting om ved julen, uden at nogen brødede sig. Hvad vil du vælge at lave om, kære lytter? Fortæl, om. Fortæl os om det på 42, 66, 80, 29. på programmofonen der står I heksens håndbog af Danny Drohyl. er der et kapitel om penge og pengemagi. Danny Drohyl beskriver at penge, som vi i dag bruger i dag, i virkeligheden er symboler. Penge er symbol på moderens bryst og den livgivende fede mælk. Det er sjovt at tænke på at folk, som begærer penge i virkeligheden er tilbeder af moderens nærende mælk. Kærlighelsen Ida tænke Friland Pedersen. P.S. Åbningstiderne for kviktest i Præstø er en myte. Hvis du har lyst til at fortælle os om én ting ved julens myter, eller ved de myter, vi omgiver os med i hverdagen, du har lyst til at lave om, så ring eller skriv til mig på 42 66 80 29. For pakkelej lære du skydning i stedet for dans som juletræet, have med cadeo i stedet for portvinen atter uh. det var Dulcinefs det tredje Dulcinefs nummer øh, vi hørte i aften øh, ja i det de bredt program og nu skal vi en tur til Kamerun. Jeg på en, en gammel kænding i de deres program, nemlig Pasteur Lappé. Funkmesteren fra Cameroon. Her kommer øh, Pasteur Lape med more secular movement. Den kropslige forankring. Uh, det at stå og skyde sit underliv lidt frem og tilbage på en meningsløs måde. Jamen det er ikke en, det, det. for mig er det ligesom naturen. Altså. Det er ikke en myte. Det kræver ikke et kulturelt fortolkningslag, det er simpelthen bare sjovt og rart. I hvert fald øh, synes jeg, at det er sjovt og rart. håber, <lød> at der er nogen der har den samme Her kommer Pastor Lepé i de bredes program. my money. Money. Det er så Selvom jeg er udrig for at komme til at pille ved og lave om på, det er den helt store, altså det er pengemyten. Det er, at penge eksisterer, at jeg accepterer det som et redskab, vi har. Jeg kunne godt tænke mig, jeg, jeg synes, det hvis kunne lave én ting op på det, så ville det lave det om til de mest passive mennesker i verden, hvor også var de, de rigeste mennesker. I, i dag, yeah, man. Det er jo helt omvendt, at man er nødt til at brænde en masse sådan, uh, naturressourcer af, og forurene vildt meget for, for at have mange penge. Hvis man skulle tage udgangspunkt i de vilkår, vi er blevet givet, så ville det være nærliggende at lave et økonomisk system, der, være, der påskyndede og belønnede passivitet, synes jeg. Det er min parallelvirkelighed. Det er min drøm. Velkommen til DJ Breds program. Vi kan lige nå at høre det her nice. Ny single fra lille Aiki fra Jamaica. En tid det en radiovis så er jeg tilbage igen og det der de der Bræds program på P6 og så Said set the gallows and the guillotine of calling. <laughs> him violate the soldier and the sarge, Lock the place him and him entourage. Off your yard, you can't talk toward. Tell me why your boy have gone so bad. Remember when them turn around the gun, now you realize that your time have come. Hard to live your life on the run. Blood so bad, my knife, you looks so fun. When you dip on my trust in a bush asleep, wake up in a shootout with police. Off the pile and pack up in a jeep. Is this the life you really want to lead. Don't see they all your daughters start the teeth. I go do and she asked Your privy it better, you just feel back The boy them get the news and them mount your heart You bow the air where you are with the extra Clip them up and went Just think about the pressure you arrest for mommy The pain she be rogosh when she did have you in her tummy I see you want identify your body, your family Them tired for your bacon ball I know them here you want it Sit down in a yard, but you want it. No charge it. Oh gosh, the gallows and the guillotine. If you know me, mean. Mama, guess I'm wanted. Him sitting Lidt om lidt for nogle øh, nationalstatsmyter op kører eller Ja, det er en lytterøvelse. Prøv at regne ud. Prøve at udpege, hvilke myter, som nyhederne bygger på, som kommer her. Så er vi tilbage i de der bredes myterprogram lige om lidt. Efter to dage i træk med mere end 13.000 smittede falder tallet en smule i dag. Det seneste døgn er der registreret 12.487 coronasmittetilfælde. Professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet Jens Lundgren advarer dog om, at man ikke skal se på enkelte dages smittetal, men på udviklingen over flere dage. Og der peger pilen altså i den forkerte retning. Vi har en epidemi, som der er i udvikling. Øh, og formentlig. Øh, derfor er en epidemi, der vil fortsætte, øh, fordi vi nu har den her nye øh, virusvariant, øh, som der er mere smidt Antallet af indlagte er det seneste døgn sted med 17 patienter til 570. Der er dog stadig et stykke op til rekorden, hvor der sidste år i januar var 964 indlagte med corona. Ruslands præsident Vladimir Putin har i dag holdt sit årlige maratonpressemøder. lige der i år lyttede mange udenfor om Rusland ekstra godt efter svarene. Omkring 100.000 russiske soldater har taget opstilling ved grænsen til Ukraine, og i Vesten hersker der en reel frygt for, at Putin kan finde på at give sine ordre til angreb. Præsidenten selv mener, det er Vesten, der opfører sig aggressivt på pressemødet, sagde Putin, at det virker som om Vesten planlægger en militær aktion. Men den reelle risiko for krig er ikke så stor, mener Flemming Splidsbol. Han er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, og han er i Rusland. Jeg synes måske, at vi er trådt et skridt væk fra krigen. Der var jo hård retorik, men vi havde jo faktisk forventet, eller måske frygtet, at Putin ville være endnu mere direkte og tale endnu mere om nødvendigheden af, måske at rykke ind i Ukraine og forsøge at gøre noget derinde. I januar er der planer om forhandlinger mellem Rusland, USA og NATO. Og det er måske ikke helt nytteløst, at de mødes, mener Flemming Splidsbo. Det kan måske give den, øh, den platform, som gør, at krigen også rykker længere tilbage. Altså, nu vil der være en mulighed for parterne at sætte sig sammen, og så kan det være, at de kan finde et eller andet, som hver især kan gå ud med og sige, at det var gode forhandlinger, vi er begge to tilfredse, og så på den måde, så kan vi undgå, øh, at øh, de står sammen ude på slagmarken. Coronapandemien har ført til en tilbagegang i flere sygdomme, men det gælder ikke for kønssygdommen Conoré. Conoré kan i værste fald føre til sterilitet hos kvinder, og den fortsætter altså sin fremgang trods pandemien, oplyser Statens Serum Institut. Selvom der har været nedlukninger og restriktioner, så følger antallet af anmeldte tilfælde samme kurs som i de tidligere år. Det er fortsat stigende. Antallet af tilfælde er vokset med ca. 5% fra 2019 til 2020, hvor sygdommen blev registreret 3.464 gange herhjemme. Stigningen skal ses i forhold til, at der for omkring 20 år siden var en opfattelse af, at gunræ, jamen det er da stort set udryddet. Ja, der tog de jo så fejl så tog i der mellem minus 4 og plus en enkelt varmegrad. I morgen juleaftens dag begynder med slud eller sne, men så klarer det op fra nord med sol og tørvejr 1 til 5 grader. Der er risiko for sne og isklatte veje. Thomas Hågaard læste radiovisen. Radioavisen. Velkommen tilbage til DJ Breds program. I Radioavisen, der var, der var noget om corona. Altså i min egen opfattelse er, corona er en del af naturen, og derfor er det ikke en myte. Men der var noget om Rusland og Ukraine, og det er jo helt klart myter. Men øh, jamen, i dag i DJ Breds, her til aften i DJ Breds program, der snakker vi om myter. Hvordan mennesker strukturerer det store samarbejde, som vi strukturerer omkring en masse ting, vi finder på, og som bliver virkelige, fordi vi finder på dem. Her kan et eksempel, for eksempel være penge. Ikke? Altså, man kan købe ting og sager for dem, men kun fordi I alle er enige. Ikke? Men det findes jo ikke. Du kan ikke se dig selv i spejlet og så sige, at jeg hedder sådan og sådan. Det står ikke i din pande. Du kan ikke kigge ned på jorden og sige, at jeg er i Danmark. Du står midt i en myte skabt en... En mytisk fiktion, som mennesker har fundet på for at strukturere en eller anden form for samarbejde, og det er smart, men det har måske også på nogle punkter taget overhånd, og det har måske, hvis man er lidt myteforskrækket som jeg selv, så er julen sådan bare en ekstra spidsbelastning af forskellige myter, hvor man skal gøre ting og sager, som man normalt ikke gør, fordi en eller anden, Personen person angivelig engang har hængt på nogen bræder, og det gjorde ondt, og sådan noget. Ja. I have Jesus, there is no fear He lives right aside of me I'm more than concorros Cause my redeemer lives No more worries for me No pain, no loss What can any My future brighter Jesus the song of strength. Song of strength I sing He brought me out from my reclay Set my feet on the solid rock Sons of pressure never cease song of victory I sing Rescued, not captive again God's inheritance of heaven My life filled with testimonies His love overshadows me All my fear already gone Moriregbalow I shut out Praise the ground DJ Bødets program. I dag snakker vi om myter, hvis du har lyst til at indsætte en helt ny myte i menneskenes verden, som har samme styrke som religion eller penge, jamen hvilken myte vil du indsætte? Eller hvis du kunne reprogrammere en af højtidens myter, så I ikke længere skulle spise flæskestag i julaften, hvad vil du hvad vil du indsætte i stedet? Altså? Ring eller skriv til DJ Bødets program, 42 66 29. I baggrunden kører Topi Alabi fra Nigeria med noget klassisk mytemusik. Gratitude. Det er besked fra XDs mejling, der står, Hej DJ i jeg prøver at indføre julebål i min familie, og jeg tror det kommer til at fungere rigtig godt. Ud og råbe lidt i julenatten rundt om bålet og ruske godt op i julefreden. Jeg vil gerne ønske noget musik hvis jeg må. Jeg vil gerne ønske at du spiller alle og hvis det er muligt hele to sange. Jeg ved det er meget at bede om, men det hele alle tiders album, alle tiders er så godt at man ikke kun kan høre én sang. Jeg foreslår en festlig stemning og er du alene, som er lidt mere cute og kærlighedsagtig. Hele albummet er godt. Det er også okay, hvis du bare spiller én sang, kærligheden fra Xd Smiling. Julebål. Det der sådan, øh... sådan. Det der sådan. Det, det er da ikke super kontroversielt. Det, det kan jeg godt forestille mig, ligesom kunne kunne live lidt op i de brudvinsmaverne øh, og. Og ens onkel, der for tiende gang spørger, om man har været spansk på mellemniveau. Men øh, XD Smiley, jeg sidder her alene og passer de der breds øh, totale mytebaserede borg, og jeg skal nok spille din sang. Det bliver bare ikke lige i aften, fordi jeg har så rigeligt at se til, og her kommer til gengæld en sang, som... Øh er med Esther Congar. Og den, det er en god sang at spille, fordi den, det, der er, indgår alle toner på samme tid i, i, i vokalharmonierne. Så hvis du godt hvis du typen, der, det gør jeg det gør meget dengang jeg gik til jul. Jeg improviserede nogle uh, nye, nye harmonier, når vi gik om juletræet i min familie. Jeg, jeg valgte bare en tilfældig tone hver gang, at der var mulighed for flerstemmighed. Og så trak jeg bare julesangene ud i sådan et helt nyt tonalt territorium. Som, øh, som forstyrrede mine familiemedlemmer meget. <laughs> Og det, det kan man øve sig på, den her sang. Lad os øve os på det sammen. Du er velkommen til at ringe ind. Vi har stadigvæk et ubrudt rekord på en, der, en lytter, der har holdt en tone i 22 sekunder. Det er jeg sikker på, du kan gøre bedre, hvis du ringer ind på 42 66 80 29. Ej, så skal vi altså have harmonilej. Det ja, de dine mange mangler i samtalen. Nummer 42, 66, 80, 29, så kommer det. my sweetness, Det kan du godt høre, der kan man synge hvilken som helst og så lyder det godt, ikke? your eyes It just make me sigh With so much delight To the sweetness of it How or not could I Deserve such a match You must be a gift We've god's special time I was i was waiting, I was waiting for you, my darling, my sweetness jeg var væk, jeg var væk, jeg var væk, jeg var væk, jeg du væk, I var væk, my They broke it apart but man it and gave me the grace to wait for a heart that would fit in place I that was what they I ring was I was Hallo, du at ringe til DJ Brødheds program. Hvem er det? Hej. Du snakker med Gitte. Hej, Gitte. Hej. Øh, jeg kunne lige nå det på falderæbet, kunne jeg høre. Ja, helt bestemt. Hva er du ringet ind for at deltage i denne her vokalharmoni? Øh, nej. Det handlede om myter. Ja. Hvad vil du fortælle? Jeg ved ikke, om det... Jeg tænker ikke, det var en konkurrence. Nå, det, vi havde lige forskellige ting i gang. Du kan deltage helt på dine egne præmisser. Du ringede ind for at fortælle os noget om myter. Ja, jeg synes, at vi skal øh, gøre op med myten om, at det handler om at propse sig med gris og alt muligt, øh, når vi i forvejen hele året øh, snakker så meget om dyrevelfærd og vi skal gøre alt muligt for, øh, for vores øh, klima og alt muligt. Det skal vi høre om hele året. Men øh, til jul, så er det som om, det handler kun om at proppe sig med specielt gris og, ja, og dyr i det hele taget. Har du selv fundet en, en løsning? Har du selv fået ja. demonteret grise-myten? Ja, jeg har så. Hvordan har du gjort? Øh, altså, jeg må sige, at det, jeg så et program, der handlede om øh, norsk øh, dyrevelfærd. Fordi Norge skulle være det land, der havde den bedste dyrefærd, mm. dyrevelfærd. Og, øh, og da jeg så det program, der var det ligesom om, at... Øh, at der, ja, der var bare ikke nogen vej tilbage. Altså, så stoppede jeg med at spise øh, gris. Øh, Maso. Fordi jeg ikke kunne stå indenfor, hvordan de havde det. Hvad så du i programmet? Øh, alt muligt. Altså, det er et langt program, man egentlig skal se. Fordi det er en lang øh, dokumentar udsendelse øh, om en, der ender med at, ender med at gå øh, on the cover som sådan en pige, øh, Hun er journalist i Norge. Okay. Og, øh, og det, jeg ender med at se, det er jo dyr, der direkte bliver mishandlet og sparket til, slået. Øh, og hvis det, det er det bedste, Europa kan byde på, er dyrevelfærd. Altså, så, ved, så tør jeg slet ikke at svare for, hvad der sker i de danske krigs, det, det er vel? vel? Nej. Øh, så, så for mig, så, så, øh, så handler det bare slet ikke om at bare skal proppe sig. Og jeg tænker ikke kun på mad. Jeg tænker på i det hele taget, ikke? Altså, at den her med, at... Øh, Ja, der er jo lavet sange om, at, øh, hvor, hvor dyr julen skal være, og alle mulige er presset egentlig. For dem er det jo slet ikke hyggeligt, fordi de ikke øh, kan leve op til, til det der med, at det handler om ja, masser, masser af bare overflod af det hele, ikke? Man kan godt øh... have sådan lidt en fornemmelse af, at der måske er gået lidt inflation i det, og der er mange år, har sådan bliver lagt en lille smule til hvert år, og til sidst har man et eller andet arrangement, der måske ikke er enormt hjerteligt længere, men der bare præget af nogle ydre omstændigheder, der har mast sig på over lang tid. Ja, det er det, det, det, det, jeg egentlig føler, det er, at vi lever bare med på myten egentlig, og i stedet for at stoppe op måske og tænke over, jamen er det egentlig hyggeligt, det her? Altså, hvor øh, så... mange... Men det er så svært at lave om, Gide. Altså, øh, ja, det, for mit vedkommende har det været. Man, det er klart, ens, det sandsynligheden for alle ens familiemedlemmer er helt enige om, at sådan, så lige år der stopper vi med at spise. Det, det er der ikke enighed om i min familie. Har det aldrig været. <laughs> Selvom det er, det er blevet forsigtigt foreslået, at nogen laver noget nøde på steg og sådan noget, og Man prøver sådan lidt at. Og komme med et praktisk alternativ, og så sidde og smile og nyde sin nøde på steg, og så er der nogen, der stadigvæk spiser en masse gris, og de er også mægtig, mægtig glade for det. Så hvis, hvis du nu skulle... Øh, hvordan skal vores andre lyttere gribe det an, hvis man sådan forsigtigt vil foreslå et alternativ? Eller hvordan, hvordan griber man det an rent praktisk? Fordi, altså, ja, du kan godt mærke, at jeg er enig med dig, men, men hvordan gør man det ude i familiens arena? Det er jo en helt anden sag, end at sidde og blive enig med en eller anden radiovært om det, altså. Jo, jamen altså, det er måske næb for mig, fordi jeg har ikke, jeg skal ikke til de store julearrangementer og har ikke øh, særlig meget familie. Mm. Øh, så, øh, men, jeg, men jeg tror heller ikke, at jeg bare vil, vil følge med, fordi at alle andre øh, gør det. Sådan, sådan er jeg ikke af natur. Okay. Altså, jeg føler simpelthen ikke bare med. Jeg, jeg må gerne selv spørge dem, hvad har jeg lyst til? Og jeg har ikke lyst til at støtte. Øh, svineindustri, og jeg hører på mange, du ved, altså om, er du blevet muslim, eller alt muligt, øh, underligt, nej, jeg er ej, altså jeg, ligger, jeg lever bare mere og mere vegetarisk, og jeg gjorde bare op med det, øh, og det betyder bare, at jeg ikke købte alt det der svinepålæg, som mm. egentlig er det samme i madpakken, det var bare hver sin farve, ja. øh, som jeg er blevet, ja, jeg er fra 70, ikke, så jeg har levet med det der kødpølse, løvpåsteg, øh, med, ja, medisterpølse eller spejpølse, eller det er jo det samme, altså det er det samme dyr. Det er ikke noget, altså ikke noget variation. Øhm, og det, det, det har jo rykket sig, når jeg ser madpakker i dag fra, fra børn, ikke øh, i institutionerne. Altså det har jo rykket sig, så jeg tænker også, at det er jo muligt at, øh, at rykke sig, og jeg, og jeg synes da også, at jeg oplever det øh, mere og mere, at, øh, at når folk får noget, de godt kan lide, og de tror egentlig, det er kød. Altså, og det kan jo være alt muligt. Jeg har aldrig kunnet lave øh, lasagne med, med kød, men øh, jeg laver den bedste lasagne. <laughs> altså, så hvis man har noget, du ved, hvor, hvor jeg tænker bare, at, ja, man er nødt til at snide det ind. Der er nødt til at være nogen, der, der tør at gøre noget andet, end, end bare at følge med, med. Så hvis klokken. man har oplevet et alternativ, så kan man måske bedre sige, okay, så var det heller ikke lækre med det, med det kødpølse på madpakken. Nej, jeg tror, hvis vi, hvis vi tænker på kød, den der lyserøde kødpølse, vi fik med de bløde øh, ristede løg, mm. der havde længst været sprødt os om med lidt øh, remoulade på. Altså, det er det, jeg ser sådan lidt det der traditionelle julebord. Det må jeg sige. Det, det, det minder mig om det. Fordi det er det samme og det samme og det samme. Mm. Altså, jeg har født til det dag nytårsaften, og jeg har fået de første, ja, det ved jeg ikke, 19 år, tror jeg, der fik jeg hamperryg øh, med grøn grønlandkål. Altså Der kan man da snakke om en myte, eller en, altså en tradition, der var, man gør bare, som man plejer. Det, jeg har det, aldrig kunnet fordrage det. Der er, mange, <laughs> der er sjældent ret mange pointe og anerkendelse for at være den, der sådan kommer og spørger, om det hele ikke kan være anderledes i år. Altså Det, det, er, det er ikke så nem en position at indtage. fordi øh, ja, Det er lidt svært at koordinere sin modstand mod de her myter, synes jeg. Det er lidt, det er lidt derfor, de altid fortsætter, synes jeg. Som der er jo meget andet, der kan passe sammen med. Altså, jeg har læst om flere øh, vegetarer, som selv tager en eller anden, øh, hvad det hedder, lægger steg med, eller laver nogle andre lækre ting og tager med, mm -hmm. som sagtens kan spises sammen med øh, altså rødkål og brunede kartofler og alt det her. Og så er der måske nogen, der gerne vil smage, og jamen altså, man er nødt til at smitte nogen, hvis man vil rykke noget. Jeg tror ja, simpelthen, men... svaret er bare klassisk, at man må foregå med et godt eksempel, og så håbe, at folk kan se, at man lever et udmærket liv, selvom man ikke øh, spiser en masse øh, mishandlede dyr. Ja. Gitte, du skal ja, tak takke, øh, at ja, ja, vi skal er videre bare. i programmet her, men jeg er rigtig ja. glad for, at du ja. ringede ind, og jeg håber, der er flere andre, der vil følge dit eksempel, og du øh, er derude til at gå og massere de myter, der har brug for i hvert fald lige at få en ansigtsløftning, øh, et ansigtsløft. Ja, det må jeg håbe <laughs> Tak fordi du ja. ringede ind. Jamen velbekomme, og rigtig glad i jul. Tak alligevel. Tak. Hej. Hej. Nu skal vi til, vi skal til et øh, lytterønske her. Hvor øhm, oh, hvad fanden har jeg? Ah, jeg må have undskyld her. Jeg er alene på pinden for første gang. Øhm, ja, vi har fået en telefonbesked. Den kommer her. Ja, den norske, der her, og er øh, meget at det kom med til det der cruise, vi hedder her ja. den sidste uge, det var sådan meget sjovt. Jeg kan godt, nok godt at komme med den her, der med der i den løste det den der Kalypse-blog der, er sådan noget øh, meget sjovt. Ja. Men, øh, men vi, vi får her sådan to meget øh, plus noget i drengen, som ikke nødvendigvis tror på den gud, vi også har noget i overfor. Men øh, vi vil også gerne høre noget, øh, der får os til at øh, føle på den der, øh, hvad skal man sige, øh, ja. den, der, den der kærlighed. Ja. Kærlighed, det der noget, der er mellem, ja. den der følelse at der er en eller anden mellem os og alt andet. Og <laughs> den der følelse af, at der er eller anden i hvert, der binder os alle sammen. Ja. Så vi vil ja. gerne ønske endnu et norsk nummer, der hedder tiden, tiden, af That's why. That's why, too. That's why. En kristen er, yes, uh, Et etisk kristen yes, uh, nummer. der de uh, er at de yeah. so uh, er. Uh, to. Så vi står her i dem. Det går også så Vi har åbnet ved Det er vi har åbnet for Ludens skyld. Og så håber vi her to. Miks har. Jeg har set benede ude efter. Det er jo alt er sådan Det er helt Kose yeah. yeah. der, der det okay for din tænkning Men Jeg er fyrt det dag, men som de andre Tak for os Tak for os Godt god program jord, netter, sitt ord, tiden. Vår tid Det Mann stille og gå hans vei Guds Wenn Men det viste sig snart At menneske fald Det kunne ikke følge Hvad Gud hadde talt Årsagen var Det fik ved og spise Av kunskapens tre Det er lige gået op for mig, at det at begynde at tale om myter på den her måde, er lidt ligesom, der sker lidt det samme, som der, som der sker, hvis man begår den fejl og omtale en ven eller kærestes talemønster, ikke? Hvis man påpeger ens ven og begynder at bruge et eller andet nyt ord meget, så skaber det sådan en, en, en utrolig selvbevidsthed, der altid er sindssygt dræbende for samtalen. Og i og med, at der er så mange myter over det hele, så er det som at begynder at snakke om myter, så har man nærmest gavet hele samtalen mundkur på, fordi man pludselig skal man til at være bevidst om den sådan fiktionsasfalt, vi begyndte at tage for givet, som vi hele tiden går på. Ikke? Så ja, en særlig tak til alle, der har valgt at bidrage til dagens program. Det er meget modigt, det er. Og tak til vores lyttere i Norge, der har ønsket det her nummer med That's Why. Så køber i baggrunden nummeret Tiden. Men øh... oh, vi har faktisk fået en semester-stom. Hej, Didier Bred. Jeg skriver, fordi jeg tidligere på måneden havde en voldsom oplevelse af, på en uventet måde, at få aflivet en myte. Noget, eller... Åh, oh, så begynder nordmændene igen. Det må vi jo bøje os Jamen, lyt Lytteren skriver videre. Noget eller rettere nogen, som jeg troede var af kød og blod, men som viste sig at være både mere og mindre end det. Det var i det program, der handlede om afslappning, hvor du spurgte Mixi, hvordan han slapper af. Og Mixi svarer. Jeg slapper af hver anden uge. Det var der, det gik op for mig, at der er to Mixis! Jeg har stadig ikke rigtig fattet det. Jeg ser fra mit indre blik Mixis ansigt, som langsomt deler sig i to på langs, men ligesom stadig hænger lidt fast i hinanden, som den varme ost, når man prøver at dele to stykker pizza. Men Mixis ansigt var jo allerede første omgang i mytologi, som min hjerne har spundet omkring jeres program. Nu går jeg på prøver at vende mig til den nye virkelighed. Men det er, som om myten ikke rigtig vil give slip, og således ser mine to forestillede ansigter af Mixis stadig identiske ud. Som to eneæggede tvillinger. Så mit spørgsmål er, er Mixis tvillinger, og er Mixi natur eller myte eller begge dele? Kan jeg lige hilse Lissy lobster. Ja, der ah. oh, nej. Nogle gange må det hele bare var en myte. Jamen, for at besvare dit spørgsmål, Lizzy Lofstorm. Øh, Mixi er natur, ligesom alle andre mennesker er natur. Og det tror vi mange, der ikke rigtig har forstået endnu. Og det er derfor, vi gør så mange åndssvage selvdestruktive ting egentlig fraværet af en koordinationsmekanisme, der kunne gøre, at vi kunne holde op med at ødelægge vores egen fremtid. Altså fat. og naturen. en sms, der står, når vi en skønne dag i fremtiden fejrer jul her stadig med håb. Så kan vi godt fusionere med ham den tykke med det hvide skæg og introducere en julemand. Også med H. Den nye julemand er et stort hjul med ære og to sæt øjne. I midten er der en bueform, som sammen med det ene sæt øjne skaber et ansigt, der er smilende. Og når man drejer hjulet, skaber det med det andet sæt øjne et ansigt, der er trist. Når julemanden kommer på besøg efter den. Så går han på rundtur, og så skal hver gæst eller familiemedlem fortælle noget, der har gjort vedkommende glad og noget, der har gjort vedkommende trist, siden julet drejede sidst. Bagefter har alle glemt, at de ingen gaver har fået, og alle løber ud i baghaver og på offentlige pladser og står med et glimt i det ene øje og en tårer i det andet rundt om alle de julebåle, der lyser natten op. Glædelig jul on us Lidt til noget Base fra 2005 af kunstneren Kallix. Og her i baggrunden kører Daliborg Cruise med nummeret Sina Skum. Jeg havde en periode noget, hvor jeg, hvor jeg bare kørte meget med... I stedet for jul, så kørte jeg med jol og jolemanden og joletid og sådan noget. Så bare lige lukket buen derovre ude og så er hele problemet bare løst. Så er der frit slag. Frisk vi har fået en besked på programmophonen, som har nummer 42, 66, 80, 29, som du kan anvende, hvis du vil interagere med det her myteværkstedet myte um, 42, 66, 80, 29. Vi har nogle lyttere, der spørger, hej DJ brevet, vi vil gerne gøre op med myten om lønarbejde. Og så har vi hørt så har vi hørt en urban legende om at der findes et episk hit, som hedder klubben med gruppen klubben. Kan denne myte bekræftes? Med venlig hilsen, de ikke længere udsmydningstroede. Uh, yeah, men jeg skal da gøre hvad jeg kan. Her kommer i hvert fald gruppen med, med klubben. Altså episk hit, jo. Det kan vi da godt sige. I hvert fald fedt sagn. Og jeg i de nye støvler Hvorfor fanden skulle man sidde hjemme Når man ved hvor tingene sker lyder til det Breds program program. program. I dag snakker vi om myner. jeg har Her kommer Peace Square skulle skore nogle musikalske tvillinger fra ja. Nigeria. Hvis du synes, musikken har en grim lyd, så er det bare en stil. Woo! Lasson be be dead body Nobody be done baby When you fall you go stand up again You try him again, again and again and again Cause it no easy To the sing and they dance and the people they be yeah. oh, oh, My brother my sister Love me today oh, oh. If you could do a party I yeah. make with a tango yeah. Baba God now your hand walk yeah. to yeah. I see my people hey, On a good day Nobody wake up for this world to suffer, eh hey. Than a bad day Now you come today, another man tomorrow My brother, which kind life it is, eh hey. Everybody getting always to follow Time, but it no easy. it no easier Even if he no get money, eh They jolly, they shake body No need to dent your body If he no be God way That's when be dead body Nobody be done, baby When you fall, you go stand up again. You try it again, again and again and again. 'Cause it ain't easy, yeah. Oh, oh. To the singer, they dance and the people they rejoice, yeah. Oh, oh. My brother, my sister, love me today. Oh oh. If it's a party a yeah, make we the tango, yeah. Baba go now your hand, what, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bring her ba, back. Ba. I hope today. They they like they, they. Now, away. So make gonna make gonna serious, for my business, I make with it close to the cause no easy, Even if you don't get money, your leadership but du må til TJ Breds program. hvad er det? Hej, goddag. Det Alexander. Hey, Alexander. Hej. Jamen, øh, jeg har sådan lytter her til programmet om myter, og jeg synes, øh, jeg har bare lyst til at... jeg synes bare, det kunne være så fedt, hvis... Øh, jeg kan egentlig godt lide jul og fejre jul, men, men jeg synes, det er træls med alle de gaver. Ja. Så det, det er mit øh, ønske. til en, en reprogrammering af julens myter, det er simpelthen at stoppe alle gaverne. Argumentet, man tit hører, når man prøver at sige sådan... Alexander, det er, når man, Hvad med børnene? Hvad med børnene? Hvad vil du Jamen, sige det til det? Især, det er egentlig især børnene, jeg tænker på, fordi... Jeg, jeg har jeg har et lille barn. Og jeg har, synes, det kunne være rigtig fedt, hvis han kunne vokse op... Uden overhovedet at tænke på gaver, når der er jul. Mm. Altså... Det er jo noget, det er jo noget vi voksne, vi lærer børnene at de skal have en masse gaver. Så du tager faktisk det der med for børnenes skyld, og så siger du lige netop... og derfor lige net ingen gaver. Lige præcis, ja. Det virker ret... Ikke, det lyder som en god idé? Jo, det kan jeg i hvert fald godt... Øh, jeg kan godt personligt spejle mig i det, altså... Jeg vil... min hmm. tilbøjelighed vil være at trække alle mulige sådan... Øhm, klima- og ressourcedagsordner ned over det, som ingen alligevel rigtig gider at lytte til eller ret ind efter. Og jeg tror, det jeg fornemmer der lidt lækker i dit forslag, er, når man at det selv... Eller det kan du selv uddybe, men det er noget med sådan at kunne fejre jul, uden at være helt sådan materielt liderlig op i hovedet, men nyde situationen, som er i familien den dag måske, i stedet for gaverne. Mm -hmm. Ja, helt klart. Altså, fordi det er jo en god tanke som set at møde, så. Og, øh, og hygge sig sammen. Men jeg synes tit, at det bliver lidt hult, når det sådan ligesom, der ligesom er en hel masse forventninger til, at alle skal have en gave, og, mm. øh, og, og det skal helst have kostet øh, et eller andet at købe den der gave der. Og er sådan, der er ligesom nogle forventninger til nogle en, en ret specifikke former for gaver. Altså fx hvis man bare har skrevet et dikt til sin kusine, så virker det sådan lidt... underligt, måske. Det kommer måske lidt an de på, hvad du har skrevet i digtet. <laughs> <laughs> ja. Hvad står der i digtet? <laughs> Jamen, jeg har, ikke, jeg har ikke prøvet det endnu, fordi... Altså, jeg, tænker, jeg tænker, at det kunne være... altså, det... det er jo måske der, et godt sted at starte, og bare begynde at eksperimentere lidt... med nogle anderledes former for gaver, men jeg synes også, at det det kræver lidt mod at tage et skridt. Mm. mm men... Ja. Er det, men jeg har du prøvet... At, jeg prøver til at, at opfordre mine forældre til det. det er sådan lidt... Det, det, det. Altså, om vi kunne prøve at give hinanden nogle andre slags... ...gaver. Hvad siger Æ, du til dem? Mm, det handler mest om sådan at... Altså... Jamen netop det der med, at det at det fx kunne være et digt eller, eller, at, eller en, en flot sten fra haven eller noget af den dur. Mm. Så, det er ikke, så, jamen, så det ikke så det kommer til at handle så meget om selve gaven øh, Men måske mere bare den øh, Det ritual at vise hinanden, at man godt kan lide hinanden. Mm. Øh, ja, Ja, så gavens værdi ikke overskygger handlingens værdi, kunne man sige. Præcis. Lige præcis, ja. ja. Det må man prøve at finde, øh, Altså... Jeg tror, folk er lidt bange for at blive set, som om, at de har forsøgt at undgå at købe en gave, fordi de er nær i, eller... Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg, har, jeg har prøvet meget ofte til min fødselsdag at afsige mig gaver, og det... bliver accepteret, ligesom, men... Så er der mm. nogen, der ikke vil accepterer det, og jeg tror, det jeg, jeg tror, at dem, der ikke vil accepterer det, det, det er måske i virkeligheden fordi, at, at, at de måske er meget tunet ind på den der øh, symboliske handling. Altså kærlighedsdelen af, af handlingen. Mm. Mm. Jeg ved ikke, hvordan man kunne koordinere sådan en, en fælles måde at snakke om det på, så det ikke blev så meget sådan... Øh, jeg vil ikke have en gave af dig, men... Mm -hmm. Lad os prøve at ændre hele traditionen for alle på én gang, hvis det var muligt. Ligesom. Mm. Ja, men jeg tror igen... Jeg, ved, jeg synes, der var en af de tidligere lytter, der... Altså, eller hvad var det? Det var måske bare noget, jeg selv tænkte. Men altså, sådan noget, det tager jo bare lang tid altså, at ændre, måske. Mm. Mm. Men, det, men det kan også godt være, at det ikke nødvendigvis behøver at tage så lang tid. Men det kan også godt være, hvis man bare ligesom... Mm. Altså men næb og klør, prøver at ændre det... Øh, så på et eller andet tidspunkt, så vil den næste generation bare tænke at det er ...normalt ikke at... ...de gaver, der har kostet penge, men... ...men bare gaver, der er ligesom... hvor handlingen netop... op øh, ...overskygger... ...produktet. Eller hvad det var, du sagde? det synes, du formulerer det på en god måde. Ja, altså han... Ja... Ikke forveksle ritualet med selve indholdet i ritualet. Mm, Det mm. Ja, præcis. Jeg gad godt være, at en gruppe mennesker, der gik sammen og finansierede en tv-reklame i primetime i hele december, som var at give en sten fra haven. Mm. En enormt <laughs> langsom reklame med en, der finder en sten og sådan. Den er til min njæse Linda. Så. <laughs> sådan, ja, en reklame ja. lidt uden afsender. Mm. Ja, men altså jeg, jeg, jeg fik selv en sten engang en en kammerat øh, i fællesskab, mm. og det var ikke en speciel flot sten, men jeg synes at men det gjorde et indtryk på for mig, fordi jeg kunne mærke på ham der gav mig gaven at, at, øh, at det, det mente eller han han det betød meget for ham, altså, det, altså at give mig den sten var ligesom det var ikke en, det var ikke en joke, det var ligesom et, et, et helt seriøst Øh, øh, altså det var en helt seriøs måde at vise mig på, at han holdt af mig mm. øh, og det, det gjorde indtryk på mig fordi min første reaktion var altså, at jeg syntes det var sjovt eller det, jeg, tog, jeg oplevede det lidt som en, en joke men, øh, men da jeg så opdagede, at det ikke var det så, så syntes jeg, at det var rigtigt altså så var det som om det faktisk gjorde mere indtryk på mig end hvis han havde givet mig en mere normal gave. Mmm. Ja. Gren, du er ham, så... da han gav dig stenen. Det kan... Jeg, kan, jeg må indrømme, jeg kan ikke helt huske, om jeg... jeg, jeg grinte måske mest inde i mig selv, tror jeg. <laughs> det er nok meget godt. Har du stadig stenen? <laughs> <laughs> Nej, det er det, jeg har nemlig. Altså, det var, det var, det var, det var ikke så meget der med at beholde den... der betød noget for mig i hvert fald. Jeg ved ikke, om han ville blive ked af det, hvis, jeg ikke, jeg, hvis han vidste, at jeg ikke havde beholdt den. Men det var mere... Altså igen, det var det mere handlingen, altså ligesom, jeg synes, der var fed, end at, end at beholde stenen som sådan. Det kan godt være, at jeg stadig har den et eller andet sted, men jeg kan ikke lige sige på nuværende tidspunkt, hvor den ligger. Mm. Jeg håber, vi har fået givet det her forslag, som vi vil, måske godt kan hæve det op til at være videre til andre, øh, Alexander. Mm. Øhm, jeg synes i hvert fald, det det, det er jo noget med at finde ind til det essentielle ved julen, og måske, hvis tingene er kun er symboler, så, så bliver det nemmere at huske, hvorfor man mødes og sidder der og tykker og glår på hinanden, og mm. øh, ja. forsøger at have en ja. Du skal i hvert fald øh, have tak for, at øh, du ringede ind, og så håber jeg at, at din aften i morgen vil være fyldt med øh, smukke symboler og handlinger. Mm. Det håber jeg. Og øhm, kan du have en, øh, en god aften også? Jamen, øh, tak i lige måde. Ja. Og det her måske et øh, godt tidspunkt at sige på, at øh, i morgen, altså den 24. december fra 7 til 9, der sender, øh, der sender vi endnu et live udsendelse af DJ Breders program, hvor... Vi, øh, ja, vi hvider lidt i de... Øh, vi sympatiserer og fraterniserer med de mennesker, der enten frivilligt eller ufrivilligt ikke har nogen at fejre jul med. Det kunne være, at du simpelthen ikke står med et tilbud, som du gider at tage imod. Øh, det kan være, at du har opgivet julen. Det kan være, at du er i isolation derhjemme på grund af det her, der er mange, der taler om for tiden, der hedder... Covid-19, det kan være at du er på Corona -hotel, hotel, uanset hvad, så holder vi to timers live radio, hvor man kan ringe og skrive ind, og så ser vi, ja, så ser vi simpelthen bare, hvad der sker, altså. Det er i morgen klokken 7 til ni, øh, Dina Breds program den øh, 24. december. Ej, skal vi lige se om det nummer nogensinde slutter. Det er en fantastisk. Altså. Peace square fra Nigeria altså. To musikalske trikker. <trykning> okay, men lad os lige... Øh, få børt lormusklerne og tage en tur til Trinidad Tobago. Her kommer Shadow. Med sin sang My Belief Her er noget mytemassage, jeg tror, vi godt kan bruge, fordi det er Mads program. Her er en, der afsiger sig myterne, men han gør det på en festlig måde. Man could change my destination. Man could give me suffocation. Man could treat me very evil. Man could get me into trouble.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 Shadow nægter at tro på myterne, det der inspirerende, altså. elsker det Shadow altså. Man kunne take away my honor. Man kunne success to failure. Man kunne drive me into madness. Man kunne take away my could steal my crown pull me down even the best thief could never steal my belief for i believe in the stars in the dark night i believe in the sun and the daylight i believe in the little children i believe in life and it's problem perfect beat me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 Jeg en sms til på programmofonen på 42, 66, 80, 29. Der står, den er fra Gitte, der ringede ind tidligere. Gitte skriver, tak for at gøre op mod myten om, at der skal høres julemusik og få super lækker ny og ukendt musik. Jeg er fuldstændig enig med ham, der ringede om gaveregnen i december. Ønskesædel, der er blevet en bestillingsliste. Hilsen Gite. Det var vist en hilsen fra vores lytter Gitte til vores lytter Alexander, der lige ringede ind op. og efterlyste et renere ritual omkring gavegivning. Så man ser, den denne her lille sten er fra haven, og den er til dig, Gammelias, fordi jeg elsker dig. Den har kostet 0 kroner, og det er hele pointen med det hele. ikke, altså, Den har kun den betydning, I selv skaber. For en lille fucking nisse i en mærkelig hue, der har sin egen legetøjskæde til at repræsentere en myte. Eller du kan lave det selv ved at give en sten. Det kan godt være, at du har nogle børnebørn, der begynder at græde, hvis det kun er for sådan Og tak fordi du, Anna, bemærker Gitte, at der ikke har været noget julemusik i dit program i dag. Det er en æresag for mig. Fragstede med julemusik og drikkevand. Der bør være tilflugtssteder i et varieret mediebillede. Det får du her i J.J. program. Vi er tilbage i morgen, altså. 24. december 7 1. Det gør vi i fradags. Hvis du kender nogen, der ikke fejrer jul, på corona-aftale i isolation på en eller anden måde. Fortæl dem om dit program i morgen. Fortæl dem om telefonnummeret 42-66-8029. Go do the best of the captain. sikk fra Sydafrika det er CB med nummeret I wonder why for pladen I wonder why Wanda wonder erstattet W A N D A I wonder why yeah, yeah, yeah, yeah. Det navn er DJ Bred, og jeg vil gerne sige tak til de ikke længere udsmidningstroede, til Lissy Lovestorm, til XD Smiling, til Anders, til Ida Katinka, Fridan Pedersen, til Alexander og til Gitte. Alle de lyttere, der har ringet ind og gjort DJ Bredes program til det, det var her til aften. Vi er tilbage i morgen den 24. december mellem 7 og 9, men en julespecial live ring ind, og jeg vil gerne sige tak til mine to mixies, som plejer at være med her. Det er ikke det samme uden jer. en negativ coronatest, eller vend om. Fra på mandag træder nye indrejseregler i kraft herhjemme, hvor man skal vise en negativ coronatest, hvis man vil ind i landet og vel og mærke ikke bor her. Grænsekontrollen er fortsat bare stikprøvebaseret, men det bekymrer ikke SF's Karina Lorentzen. Hun stemte for, da epidemiudvalget godtog regeringens forslag om testkrav tidligere i dag. De nye indrejseregler skal nok komme til at gøre en forskel alligevel, mener hun. Jamen, jeg tror alligevel, at det har en adfærdsregulerende effekt. Jeg tror, mange orienterer sig i, hvad er det egentlig for nogle regler, der gælder. Der er jo også en bødestraf forbundet med, hvad kan man sige, ikke at overholde dem. I øvrigt er der en række undtagelser, der giver fritagelse fra kravet om test fritaget er her eksempelvis personer, der bor i grænselandet i Tyskland eller Sverige, og dem, der er i transit i Sverige, for eksempel fra Bornholm. Også grænsependlere slipper fra testkravet. Derfor er tiltaget i sig selv heller ikke specielt omfattende, men skal ses som en yderligere skærpelse sammen med de andre tiltag, der er gjort mod coronaspitten, sådan siger Socialdemokratiets sundhedsordfører Rasmus Holm Langhoff. Så det er jo restriktioner i den, i den meget, meget milde ende. Det er jo meget, meget lidt indgribende for os alle sammen, men det er altså noget, som, som er med til at hjælpe os en lille smule mere i den rigtige retning. Langt de fleste, 77,2 procent af befolkningen, har fået to vaccinestik mod coronavirus. Men på intensivafdelingerne er det de uvaccinerede coronapatienter, der fylder op. Uvaccineret udgør cirka halvdelen af de indlagte coronapatienter. Det fremgår af en rapport fra regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram. Jens Lundgren, som er professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet, mener, at tallene viser, at vaccinerne virker. Jamen, det er der slet ikke nogen tvivl om, og, og tallene fra Danmark stemmer jo fuldstændig overens med de tal, der også er fra alle andre lande, at vaccinerne giver den immunitet, som der gør, at man måske ikke er fuldt beskyttet mod at blive smittet, men til gengæld, hvis man bliver smittet, at den så beskytter mod.